Poslucháči slobodného vysielača od mikrofónu vás pozdravuje Michal Albert. Máme dnes piatok 13. ale dúfame, že to nebude hrať žiadnu rolu. Máme tu reláciu s Harabinom nielen o práve a som veľmi rád, že môžem privítať opäť po približne mesiaci doktora Štefana Harabína. Pekný Dob večer. Dobrý večer, pozdravujem vás, pán doktor. A vy všetkých e, poslucháčov vysielača slobodného. No, skúste trošku hlasnejšie do toho mikrofónu, lebo ja neviem teraz... Ja ke... Počuť teraz. No, ja ja neviem, či to celkom ide dobré, ja poprosím aj do režie, že či je všetko v poriadku počuť, lebo trošku nám to tu ide slabšie, ale píšu mi, že ide tak, je to v poriadku. Ako sa máte v začiatku? Začneme no. takto? V e, pohode. Len veľa je toho z pohľadu vyjadrení relácií článkov. Posledne som e, bol aktívny v otázke prijatia pozvanky na vystúpenie štátnej pedagogickej univerzity v Moskve, kde te Konferencie bola uh, úloha Červenej armády pri oslobozovaní uh, aj Slovenska, teda aj uh, uh, celej Európy. Takže mám toho, <laughs> mám toho veľa, ale nestiažujem sa. Keď hovoríte 13. Ja to k 13. 13 sa pamätám na takýto piatok, keď pred 5 rokmi bol zobratý do väzby novinár nezávislý novinár Daňo aj Vásky. Udajne im našili vytržištvo. Doteraz Daňo nebol ani len prvé pojednávanie. A to bola policia Čia, Kaliňáková. Len preto, že, že, že písal pravdu. Prvého v histórii jeho obvinili za vytržníctvo a s tým bola vtedy prvýkrát v histórii spojená aj väzba. Nepamätám taký prípad, že by, že by za vytržníctvo bol páchateľ stíhaný väzobne ani v histórii Československa justičnej, ale ani slovenskej. No, tak to len na Margo, ale tu vidíte justici bol zobratý do väzby, aby bol zastrašený a od vtedy ani pojednávanie. Samozrejme, že bol pustený z väzby, pretože dôvody väzby padli. Ešte skôr ako premostíme na jednu tému trošku podobnú, tak je to, ktorú ste otvorili, pretože sa tam bude tiež e, spomínať čiastočne novinár Martin Daňo, tak ešte ako skôr ako začneme toto, tak vyzývam poslucháčov, ktorí nás počúvate teda na živo 13. 12. od 20:30. Môžete svoje otázky písať tradične na vysielac.sk, prípadne využiť zelené tlačidlo otázka do štúdia, a môžete aj telefonovať do bratislavského štúdia na číslo 09 485 385 a môžete takto aj vy prispieť svojimi otázkami, témami, názormi. Tu tému, ktorú som chcel otvoriť a ktorú, ktorú premostíme, tak práve novinár Martin Daňo je jeden z tých, ktorí majú dlhodobou nejaký, ktorý má teda dlhodobo nejaký taký problém s s iným predstaviteľom alternatívnej scény a to je Danny Collar. a práve v tej súvislosti treba povedať, že Danny Collar vyhral jednu zaujímavú súdnu bitku. no a v tej súvislosti vlastne dáňo napriek tomu, že predbežné opatrenie súdu, ktoré hovorilo o tom, že denník N tuším, že nesmie používať jeho meno v spojitosti s neonacizmom, fašizmom tak Daňo napísal názor svoj na Facebooku napríklad, že on ho považuje za fašistu, neonacistu a že nech ho teda súdi, ak chce Ako celkovo toto vnímate? Hlavne to rozhodnutie súdu ja by som ako sa podstatne nevyjadroval k nejakému osobnému konfliktu názorovému medzi dvomi novinármi pôsobiacimi na alternatíve, pretože v tomto smere nie je podstata problému. Podstata problému je, že keď, myslím si, že Bratislavský súd Štvorka rozhodol o tom, že denník N nesmie hej, hovoriť a písať o danému kolárovi v intenciách, že je nacista alebo fašista a denník N nerešpektuje toto rozhodnutie, tak potom môžeme rovno rozprávať o tom, že štát nefunguje. Hej. V tejto spojitosti... Ja pozitívne vítam, že sa ozval aj minister spravodlivosti Susko, že rozhodnutia súdov sa musia rešpektovať a on je rozhorčený. Súdna rada je rozhorčená. A čo ďalej? A čo ďalej? A pán Susko pán Susko vyše roka nerešpektoval rozhodnutie Štrásburského súdu a dokonca spôsobil tým, že ho nerealizoval aj škodu mene štátu. A teraz sa dožaduje, teraz sa dožaduje toho, aby denník N rešpektoval rozhodnutie Bratislavského súdu, keď on nerešpektoval z pozície ministra spravodlivosti, ktorý má dozor nad aj, aj kontrolné mechanizmy, lebo má právo podávať disciplinárne A sám nerešpektoval rozhodnutie Štrasburského súdu, ktoré je pre Slovensku republiku právne záväzne, pretože sme signatári Rady Európy ako štátej a, a tiež e, Štrasburského súdu. A, a existuje článok 1, odsek 2, ústavy, že Slovenská republika sa záväzuje rešpektovať svoje medzinárodné záväzky a, a on v mene štátu nerespektoval medzinárodný záväzok viažúci sa k synatárstvu členstva v EÚ, členstva v Rade Európy a od ktorého je kreatívne vytvorený Štrásburský súd. Takže veci treba vidieť v súvislostiach, že tu v podstate už orgány ústavov predpokladané sú na posmech. Na posmech. A štát nie je schopný vymoc realizáciu štátnej moci. Tak toto je, toto je tragédia. Toto je tragédia. Takže by ste si mali pozvať ministra Suskatu, aby urobili ste s ním túto, real, e, túto reláciu na... E, tento problém, ako chce zfunkčniť justíciu. <laughs> je možné, je vyše roka, po, uh, vyše roka vo funkcii a, a zatiaľ som nevidel žiaden krok v smere zfunkčenia uh, alebo rýchlosti konania. Súdy vytýčujú termíny pojednávania prvého pojednávania po šiestich rokoch, pán redaktor. Po šiestich rokoch, tak, tak čo to znamená, že keď vám bolo porušené právo. Vy 6 rokov musíte čakať. A Ale nič sa nedieje. To je vo všetkých prípadoch, či no len jednotlivý. v mnohých prípadoch. A, a pán Susko nemá žiadnu analýzu o tom, aký je stav e, súdnych konaní. Neurobil nič v tom smere, aby e, mal nejakú koncepciu e, viažúcu sa k tomu že bude určitý kontrolný mechanizmus a každá vec staršia ako, ako pol roka, rok bude predmetom kontroly zo strany predsedov okresných krajských súdov, vrátane, vrátane ministra spravodlivosti, eventuálne súdnej rady, veď pred rokom 89 civilný spor keď tu bol, bol do šestich mesiacov pravoplatne skončený aj s konaním na ústavnom súde tak ako dal legislatívnu zmenu do e, e, parlamentu v tom smere, že sa posielňa pravomoci predsedov súdov. Dnes je situácia taká, že nikto nechce robiť predsedu súdu, lebo predsedovia súdov sú u ostatných sudcov na posmech. Je nejaký centrálny zoznam. Ešte raz hovorím. Pre, pred rokom 89 predsedovia súdov každý týždeň mali poradu so sudcami a kontrolovali Máš skončené veci? Kedy nápadla? Kedy bolo prvé pojednávanie? Či je skončená? A do kedy, A keď bola skončená, každá vec nad 6 mesiacov bola osobitne kontrolovaná aj predsedom Krajského súdu, aj ministrom spravodlivosti. Čo, čo urobil? Nič neurobil. Vy, keď ste boli ministrom spravodlivosti, viem, že ste to už nieraz spomínali, ale tak krátko môžete pripomenúť, lebo ste boli aj ocenení nejakou inštitúciou no. za to, že ste mali krátke doby počas vášho ministrovania. Prvé čo, bolo, prvé, čo bolo, a to ešte nebol taký hrozivý stav, ako teraz je, ale už, už bežne boli e, súdne konania dlhšie ako 3 roky. He? Čiže oproti roku 89 to 6 mesiacov a 3 roky, tak to už bolo veľa. No tak som zvolal prvú pred, poradu, okamžite poradu predsedov okresných krajských súdov v Trenčanských tepliciach. A s, som uh, ich uh, vyzýval, že budú kontrolovať viec zo neskončených uh, veci a že sám to odkontrolujem u nich. A čo som ešte naviac na urobil? Bez ohlasenia som chodil na pojednávania na uh, súdy. Hey. Včera som bol v Trenčine, na druhý deň e, som, som bol v Dolnom e, Kupine, kubine, Poprade, e, v vrožňave v Rožňave, Žiaden súdca nevedel, kedy sa objavím pojednavacej miestnosti a osobne zistím, či je pripravený na pojednávanie, či má naštudované veci, či vedie dokazovanie od veci, odmeritu, či nevie, <laughs> o čom je e, vôbec podtata sporu, lebo aj taký stav je a aj vtedy e, taký bol veď si zoberte e, kauzu Dobrodka ktorá e, trvá už e, vyše 3 roky, Pojednávanie na súde je rok a teraz je odročené na Bruar a sudkynia, namiesto toho aby od stola skončila vec lebo tam nejde o spáchanie trestnej činnosti vytýči prvé pojednávanie. hej, dve hodiny vypočuje obžalovaného prokurátora ako návrh a potom hej Pýta sa, že či sú návrhy na doplnenie dokazovania. Prokurátor hovorí, však my sme navrhli v písomnej obžalobe. Ona vtedy zistila, že navrhli svetkov, tak odročila s vypočutím svedkov. E, najprv vypočula jedného, znovu odročila, potom druhého. A teraz znovu odročila za účelom zabezpečenia e, dôkazov. Tak ako z toho vyplýva, že nemala naštudovaný spis a nevie, o čom je reč. No a toto je podstata činnosti ministra spravodlivosti. Samozrejme aj legislatíva, ale práve to, že je šéfom legislatívy tak mal využiť na ten moment posilnenia kontrolných právomocí predsedov súdov. A keď som tieto mechanizmy použil do roka, bola u nás v podstate kontrola, kontrola, kontrola, taká misia, na zisťovanie dlžky konania z Rady Európy a na základe e, ich výsledkov potom e, Rada ministrov Spravodlivosti Rady e Európy skonštatovala, že sme skratili súdne konanie z z, z vyše troch rokov na desať mesiacov. Toto zaujíma občana, pretože keď nefungujú súdy, tak ako, kto je vo výhode? No vo výhode je porušovateľ práva, pretože keď súd vytičí termín pojednavania po prvého, Prvého, aj to znamená, že 60 rokov môže byť pojednavanie prvého, po šestých rokoch, tak porušovateľ práva z toho profituje. Nic sa nedeje. A ten, ktorého právo bolo porušené, ide aj o peniaze a nejaké iné hej, hodnoty, tak si musí trhať vlasy si musí trhať vlasy, alebo potom ho dovede štát do zúfalstva, hej, že si bude vymáhať právo sám. Zobere vidlu lopatu a bude e, procesnú stranu, proti protistranu hej, napadať napríklad, čo človek nevie. No a hrozia tam potom aj e, rôzne penále za prieťahy v súdom konaní. Samozrejme, to je ďalšia otázka, že sa môže obrátiť na, e, na ústavný súd eventuálne potom aj na Štrasburga. Namiesto toho, aby, aby štát využil kontrolné mechanizmy, aby neboli naklad... Lebo aj pojednávanie, keď je krát, tak šest, krát vstupuje štát nakladmi hej, do, do tohto konania. Tam sú naklady a potom ešte e, štát musí e, radiť e, škodu za e, neprimeranú dĺžku. Neprimeranú dlžku konania. No a teraz, keď toto občan a posluchač počúva a, a vie, že je mnohé, mnohé množstvo prípadov, ktoré je nevyhnutné riešiť, lebo sú to prípady bežných ľudí, ktorí potrebujú túto pomoc. No a pritom vidí mediálne veľmi riešenú kauzu Kliment, ktorého chceli teda riešiť a teda ho aj riešili nejakým spôsobom za, ten, za tú bytku pri tom nejakom dopravnom, neviem, či to bol priestupok, či tam bola nejaká nezhoda na tom parkovisku pred ministerstvom, myslím spravodlivosti, ako toto hodnotíte, ako to celkovo dopadlo? No, e, zase otvárate otázku, Ej, lebo toto, čo sme pred chvíľou rozprávali, to je otázka dôveryhodnosti ej, e, justície a štátnej moci. No a e, ide o, o kauzu, kde dvaja sudcovia Najvyššieho súdu, Kliment a Paludá, e, mali malú dopravnú kolíziu a potom vybehli z aut, obidvaja, to bolo pred Najvyšším súdom, na parkovisku a začali sa fyzicky napadať. A Žilinka, namiesto toho, aby okamžite začal trestné stíhanie e, za trestničím výtržníctva, pretože Hej. ide o hrubú neslušnosť na mieste prístupnom verejnosti, dokonca dvaja sudcovia. A keďže e, Klimentová žena robí na generálnej prokuratúre, tak Žilinka rýchlo túto vec zatutlal s tým, že urobili z toho akože neslušné správanie u sudcu. A, a, a, a skončilo to myslím, že 3 mesiace zrážky splatujú 50% alebo ako. Tak normálny občan, ej, alebo dvaja, traja, keď majú hrubú neslušnosť a bytku na verejnosti, tak je to typický trestný čin. E, Vytržnictvá sú trestne stíhaní, a tu súdca, ktorý má byť vzorom pre ostatných e, občanov, tak, e, tak ten je riešený disciplinárne, teda v podstate e, analogicky na úrovni priestupku. Ale to bolo zámerne, aby sa urobila e, prekažka neby s imidem, nedvakrát o tom istom, aby Žilinka už potom mohol povedať, ja nemôžem už štíhať za trestný čin e, vytržníctva, pretože e, ide o sančné e, konanie lebo aj disciplinárne konanie, aj prestupkové má analogiu trestného konania, hej. No, takže... a tak toto je dôveryhodnosť justície, potom to ľudia vidia, hej. tak my, my pomaly ani niž neurobíme, hej. a máme trestnoprávne následky a sudcovia dvaja sa bijú na, na, na parkovišku a je to prestupok, to je výsmech. Tak už, potom ako vyzerá tá justicia? to sú zastupcovia e, moci, sudcovia najvyššieho súdu, v akom stave, v akom stave je. A tam sa to nejako nezvykne odstupňovať, lebo je rozdiel. Bytka, bitka, ak je to len nejaká strkanica, alebo ak, je, ak by to bola nejaká krv, alebo pestiami, keby sa tam dávala, tak, tak to by bol asi rozdiel, ale to zase. No však ako tam bola normálne fyzická atakácia, čiže typický trestný čin e, výtržníctva, ktorý, ktorých prípadov máme na slovenských súdoch odsudených tisíce. Tisíce, veď aj, aj najvyšší správny súd, 5 e, sudcov, pojednavalo to 4 krát. 4 krát! Tí sudcovia, ktorú vec keby som pojednával, či už samosudca, lebo v Senáte skončím na prvom pojednávaní za 30 minút, 4 krát odročovali. To je, to je absolútna e, impotencia. A sami konštatovali vo odvodnení rozsudku, že dopustil sa hrube neslušnosti e, na mieste prístup do verejnosti. Čiže keď dostali e, na disciplinárny návrh od, od predsedu súdu Šikutu alebo e, súdcovskej rady Najvyššieho súdu, tak mali okamžite e, spis postúpiť e, orgánom činným v trestnom konaní, že v tom vidia e, trestný čin. Takže aj sa znevieryhodnil aj Šikuta, aj e, e, Žilinka sme hovorili, aj Sudcovská rada, aj Najvyšší správny súd, ktorý toto vytržníctvo pojednával 5 krát pre Pana Boha Živého. Ve to už je totálna impotencia. A inak ten Najvyšší správny súd ako hodnotíte jeho existenciu? Ne, tak ako podľa môjho názoru, ja už som dúf, dávno hovoril, že najvyšší správny súd vôbec nemal vzniknúť, okamžite by som ho zrušil aj s ústavným súdom, aj e, špecializovaným súdom a špecializo sú, agendu špecializovaného súdu by prevzali e, o, okresné súdy hej, e, podľa miesta spáchania deliktu a e, pokiaľ ide o agendu najvyššieho správneho súdu, urobiť správne kolegium najvyššieho súdu a, a pokiaľ ide ústavný súd, ústavno-právne kolegium a tým pádom by sa aj zrýchlilo zry, súdne konanie, predvydateľnosť práva, vymožiteľnosť práva a ďalšia vec. Tým, keby sa toto urobil a zrušil by sa úrad aj na jedného, e, druhého, ktorý je e, v právnom poriadku skutočne iba na okrasu, pretože neznamená nič hej, pre e, ochranu základných ľudských práv a slobod e, občanov. E, raz, dva by bola ušetrená skoro miliarda korun, teda eur, ktoré e, sú sú dôvodom na prijímanie konsolidačného e, balíčka a znižovanie životnej úrovne občanov a tlačenia e, občanov na hranicu biedy. No inak len tak na, na okraj a len tak krátko, lebo vy máte tiež skúsenosti s tým disciplinárnym konaním a treba povedať, že myslím, že všetky ste vyhrali. Nejakých 12 to bolo, či koľko to bolo tých disciplinárok? Počívam. <laughs> E, okolo 26 spojení so všetkými aj odvolacími e, konaniami. A, a, Takže 26-0? E, no, no tak asi takto. Prišla nám otázka od Romana, respektíve v tomto prípade je to konštatovanie. Pán Albert, vy si robíte srandu? Daňo je novinár? Ste príčetný, pán Albert? No, ja som vychádzal z toho, že vlastne v nejakom rozhodnutí je dokonca aj napísané v rozhodnutí súdu, že Daňo je novinár, takže on sa už môže oprieť ako jeden no, z mála novinárov ja by... na to, že aj. je novinár aj. aj podľa rozhodnutia súdu. Ja by som uh, povedal takto. Keď vy chcete spochybňovať uh, novinárskú dispozíciu, teda nevy, hej, ale ten poslucháč u Dáňa, no tak potom sa pýtajme, e, akí sú novinári v denníku N, v Markize, žurnalisti a v mainstreame a dokonca aj vo verejnoprávnom e, e, rozhlase alebo verejnoprávnej televízii. Veď keby sme mali výhrady, e, voči tomu, že Táňo novinár nie je, e, tak títo e, ľudia nemajú alebo, alebo uh, má nízku kredibilitu novinársku, tak títo ostatní nemajú ani 1% tej nízkej kredibility e, novinára Daňa, čo som menoval. No ale navyše sa ešte môže oprieť aj o to rozhodnutie súdu. Samozrejme, tak len preto, že má zvláštny spôsob komunikácie, investigatívny, tak nemôžeme my hovoriť, že nie je novinár. Tak ako nemôžeme o Kolárovi hovoriť, že nie je novinár, tak to isté nemôžeme adresovať na osobu pána Dáňa. A nakonec písal také kauzy ej, ešte v časoch, keď keď e, Imrece bol hlavný aktér na finančnej policii a písal e, veci, ktoré sa ukázali pravdivé aj na Luxemburskom súde, tak za toto potom bol trestne stíhaný Kaliniakom. No, máme tu aj poslucháča z Veľkej Británie, volá sa Peter, e, ktorý má otázku ako vnímate rozhodnutie Lipšica, ktorý odmietol znalecký posudok pre pána Dudáša? Ja by som vám dal otázku, ako vnímate činnosť e, pána Žilinku, ktorý toleruje he, he, posobnosť pána Lipšica bez justičnej prokuratorskej skúšky, bez toho, že by bol predtým okresný prokurátor krajský, že ho už ja neviem, kedy zrušili špeciálnu prokuratúru, že od vtedy ho toleruje. Lipšic je páchateľ organizovanej zločineckej trestnej činnosti minimálne v kauze svojej previerky. Minimálne! Hej, aj s konečným, aj kraj, e, krajňakom mali by e, treste si. Doteraz sa nič nedeje a tento človek ešte koná v mene, v mene štátu. Takže ako baviť sa o, o Lipšicovi, ako o prokurátorovi, hej, ktorý nikdy prokurátorom nebol, čiže je jasné, že aj v kauze Dudáš tam konal nie prokurátor Lipšic, ale politik Lipšic len preto, že, že Dudáš, docent Dudáš e, sa zaoberal výkladom pojmu holokaust, čiže písal vedeckú prácu a v tejto spojitosti robil určité analýzy hej, a e, urobil aj určité požiadavky v smere získania odpovedí z, myslím, že z múzea uh, v Seredi. Tak keď toto niekto dokázal, hej, dokázal právne posudiť či už so znaleckým posudkom, alebo bez znaleckého posudku, tam nepotrebujem ani znalecký posudok. Tak to je pacient na psychiatriu do pezinka, ale na také poschodie, ktoré ešte nepostavili. Máme Takže ďalší. to na adresu pana Lipšica, tak sa spýtajte pana Fica, pana e, Žilinku, pana Pelegriniho, ako je možné, že zločinec poberá plat a dostal post, doživotný post na generálnej prokuratúre. Keď všetci vedeli, že tam sa nezákonne dostal, zrušili špeciálnu prokuratúru a neprijali osobitný paragraf tejto legislatíve, že končí Lipšic ex lege. Ex lege. Nie, no lebo im to nedovolil americký ambasádor, viete, toto je e, problém. Čiže e, treba tam, e, ja ako kvitujem toho poslucháča, že sa pýta nás skutočne e, relevantnú otázku, ej, to ako opodstatnenie e, sa pýta, tak ja, ja vám všezahrňujúco odpovedám e, na to a treba tú otázku adresovať skutočne. Ej, e, Pelegrinimu, bol, lebo vtedy bol ešte predseda politickej strany hlás a pánovi e, Ficovi, pretože e, Ministerstvo spravodlivosti ej, je personálne obsadzované stránou smer. Napísal nám Ján z obce Kuchyňa. E, dobrý večer, pán doktor Štefan Harabín. Prosím o radu. Pred rokom mi zomrela manželka po opýchaní mRNA vakcínou vo veku 77 rokov. 15 rokov bola aktívnou športovkyňou. Uverila klamlivej reklame Čaputovej Vakcína je Sloboda a televíziám RTVS Markýza Jojka Teatry, ktorí propagovali opýchanie smrtiacov mRNA vakcínou. Chcem žalovať týchto 5 subjektov za klamlivú reklamu s následkom smrti mojej manželky a žiadať odškodné. Čaputová 100 tisíc z milión eur, Marky za milión eur, Jojka milión eur, Teatry milión eur. Mám nádej, že uspejem so žalobou na súde. Myslím, že by uspela aj hromadná žaloba na týchto 5 subjektov za klamlivú reklamu s následkom smrti. Ak uspejem, 70% sumy venujem chudobným. Pozdravujem vás a morho. Uh poďme do roviny právne. Hej. Je mi mimoriadne ľúto, čo sa zdalo, čo sa stalo. To je ako fakt eh, tragédia. Konec koncom my sme tu uh, vo vysielači od samého začiatku hovorili o tom, hej, že to je ťažký podvod a eh, aj z hľadiska medicínskeho e, iné kapacity ako, ako doc. Lakot a e, dr. Vukovská celá rada, celá plejada lekárov hovorili, že o čo ide my sme túto rozoberali z pohľadu zásahu do ľudských práv e, že to bolo nepripustné nielen samotná vakcinácia ale aj testovanie a, a ďalšie veci s tým spojené a šikanovanie v iných oblastiach v zamestnaní in res. Toto, čo ste hovorili, toto by malo byť predmetom trestného stíhania týchto osôb, ktoré propakovali zabíjanie. Hej. A to je zase parketa druhá Žilinku. Pokiaľ ide o náhradu Škody, hej, tak tam by som vám odporúčal samozrejme pri zabezpečení znaleckého posudku na príčinu smrti vašej mámy, mama ste hovorili, že to Man... bola... Hej. Man... Manželka. Manželka? Manželka, prepáčte. Príčinu smrti, ktorá podľa toho, čo máte konštantované vo vašej otázke, bola vakcinácia, a v tomto smere žalujte štát o náhradu škody za nespravný uh, úradný eh, postup. Štát zastúpený eh, ministerstvom eh, správodlivosti. Eh, pardon. Strávodníctva. Samozrejme v tejto spojitosti tam treba eh, potom pripojiť celé... celé eh, u plejadu aj skutkových okolností, viažúcich sa, Mikasovi aj právnych aktov a tak ďalej. Takže žalovať ja, za žalovať tak, štát, za stúpen, e, e, Ako tam išlo o trestnú činnosť, keď niekto probahoval zabíhanie. Tak títo ľudia, ktorí sa e, e, oddali na to a brali ešte za to peniaze, tak to je trestná činnosť. Hej. Takže je to aj zlej kvalifikácie. E, e, hej, takto e, poslúchač zle vyjadrili. Ja jeho rozhorčenie samozrejme chápem aj, aj to je čo strašné, keď vám zomrie manželka, ktorá nemusela zobreť, a, a, a len e, na podklade hej, e, takýchto e, bezcitných ľudí, ktorí propagovali za peniaze zabíjanie... Dobre, ideme na predstavku alebo budeme bez nej? Či ako sme? Tak dajme ešte 10 minút a potom by sme urobeli predstavku. O, o tak na, na poli to rozdelíme. do. Tak asi nestihneme pred predstavkou rozobrať Sýriu, tak začneme také ľahšie témy. Tak možno začneme FICOM, návštevou FICA v Brazílii. Ako to hodnotíte, čo podľa vás priniesla? No, a môžeme krátko ešte spomenúť potom aj tú návštevu Číny, to bola tiež nedávno. No, zjavne ide o aktivity vo vzťahu k členom BRICS a významným členom BRICS, čo by bolo treba hodnotiť každopádne pozitívne, pretože už x krát som rozprával, že zahraničná politika, ale aj hospodárska zahraničná politika je vo výlučnej kompetencie členských štátov Európskej unie, čiže nič nám nebráni mimo Európskej unie rozvíjať takéto e, kontakty a, a aj v tomto smere uzatvárať príslušné zmluvy, preto ja by som e, samozrejme očakával aj takúto e, návštevu v Rusku, pretože dominantným členom BRICSu je e, Rusko a preto sladiska ekonomickej obchodnej spolupráce nám je e, Rusko bližšie aj sladiska e, zmluv hospodárských, ktoré sú výhodnejšie a lacnejšie, pretože nie, e, e, nemajú ten handicap drahej dopravy. Je ištiny na Slovensko, z Brazílie na Slovensko, ako doprava preto len z Ruska na Slovensko a naopak je je menej nákladná. No ale každopádne to treba pozitívne hodnoť. No inak FICO plánuje aj navštevu Ruska, ale to má byť pri príležitosti teda tej oslavy e, ukončenia vojny. No a to si myslíte, že toto to je hospodárska spolupráca? Nie, nie, to je len ako, no, že... Ako, ale asi najprv sa musí ospravedlniť Rusku. Hej, že Rusko nie je e, agresor a a, a neporušuje medzinárodné zmluvy, lebo zatiaľ som nevidel to pozvanie, že by, e, že by dostal. Nie je možné ísť na oslavy víťazva nad fašizmom a banderizmom a zároveň dodávať e, zbranie banderistom a boskať sa s šmigalom, Viete, eh, rokovania s eh, rokovania ukrajinskou vládou rea, eh, realizoval Orbán niekedy, nikdy. Áno, dokonca spoločné rokovania. Máme telefonát z Rakúska. Dobrý večer, ste v vysielaní, môžete hovoriť. Dobrý večer, zdravím celý kolektív Úskej. Ďakujeme. Znamená pana, pana Harabina, teda, ja som ten Šavin, ten bývalý býval jeho eh, Manažer na to prezidentu. To nám nevyšlo, pán. Ten, čo Aj. vám radil, že vám bude robiť poradcu mediálneho. Takže, šarmúra toho žida to, <laughs> no, lebo by sme to dosiahli, ale ste neposúchali. Ja jak, vám... jak vy viete, že som ako nevyhral voľby? No tak, <laughs> no, tak, uh, no tak veď si zoberte koncilla. si, zoberte len scénar, aký bol v Rumunsku. No som mal tú istú pozíciu na Slovensku ako, ako to je vyťaz, vyťaz volieb v Rumúnsku keďže, Dobre, keďže, ale, keďže no. sa spojil pán Fico s Pelegrinim pod kuratorstvom americkej ambasády ktorá mu jednoznačne hej, zviazala ruky že musí podporovať Pelegriniho keby len nič hovoril, tak by Pelegrini nikdy nemohol vyhrať voľby No ale hovorte, čo chcete hovoriť. No ale som chcel vás poprosiť. Viete? Pretože ste veľký duch a veľkí duchovia sú, e, nevyslí žiadny taký, ako úzkoprstí, škrty prdí, Viete? A ja som vám chcel veľmi pomôcť. A teraz vy mi to môžete odplatiť. Tým, že vy máte radi aj folklór. Možno, že viac než ja. A ja už viacej vyvolávam, až tým otravujem ľudí. Aj e, norovým e, do infobolních. A oni... Môj návrh je asi taký, to rýchlo pochopíte. Že prečo nezahrá aspoň jednu pesničku folklórnu slovenskú ľudovu? V celom mainstreame nikde to sa nestretnete. Viete, keby aspoň tri za deň zahrali, za 24 hodín. Ja nechcem, aby hrali non Ale to by bolo také krásne osvieženie a tých debilných liberálov, ktorí sú pomílení ako manipulovaní tak by stratili do srdca, že aha, a ja som Slovak. Môžem no, by sa aj zmenila, by nás bolo stále viac a viac. A preto vás prosím, keď prídete do Infovojny, či by ste zalobovali, ale nehovorte, že som ja telefonoval, lebo oni to určite nepočúvajú. Ten noro je veľmi inteligentný, ale je aj veľmi sebastredný a ješitný. Každú dobrú moju radu odmietni. Tak keby ste ako že nič som ja nepovedal, viete, trochu zaloboval, neni, je to pre dobrú vec aby tá slovenčina aj v tejto forme e, bojovala ako ten folklór, lebo to je duša národa, to som čítal, Kroner to povedal, že to je duša národa a by bolo dobre, keby bežne, teda bežne, aspoň jednu, oni tam majú asi 12 pestíček za tú relaciu, to je hodinovú, a vy ste tam, tam niekde v zákulisí povedzte, veru ten, ten, ale nehovorte, že ste si ma počuli, alebo čo, len tak, že by bolo dobre, keby aj týmto bojoval za Slovensko, za národ aj za Boha. Ke, keď nezabudem, dúfam, že nezabudem, tak po, pôjdem na to iným spôsobom, že by som chcel veľmi poprosiť nejakú jednu ľudovú presničku, lebo napríklad a ja taká čarna, to mám veľmi rád. Ja som činý, konorúšná, takže máme východňarské srdce a slovenské tým viacej. No tak asi, asi ste slovák rusinského pôvodu. Áno, no, mama bolo. No, bola, tak veď <tudí> no, aj. No, no. A tu, akurát, ten kalivoda, Kaliňak, mi naše tie korene trošku kalí, viete, ale nevadí. Musím, však viem, túto je to politika a diplomácia. A na budúce tak my sme si už aj nie, no vtedy ste nemali čas, že potriachli rukou, môžeme si aj týkať, myslím, že, že sme si vtedy aj zatýkali, lebo my sme skoro vrsterníci. Tak, na toto hovorím, keby ste ani nutuchli, akože že to a každý deň aspoň jednu. lebo to anglosáci nikto nezahrá a tie satanistické pesničky, čo tam dávali, aj teraz mali takých jakýsi, no to je hrôza prečo by ne nehýčkali si tu ten dar Slovenčiny dar e, slo, národovstva a bojovať za to, ale toto cesto, veď to sú hybridná vojna, teda vlastne aj druhá zda a kultúrna a pekná Ďakujem vám za pochopenie, vy to si spomenete a ďakujem aj moderátorovi, že mu súme No Ja som medzi tým aj napísal do štúdia, možno to počuje práve pán Kršiak, tak možno nám vyberie ešte rýchlo nejakú ľudovku, aby sme aj, aj takto promptne vyšli v ústretí tomuto poslucháčovi, ktorý nás pravidelne sleduje a bolo by super, keby sme... Teraz priamo dali tú ľudovku, keď teda príde ten čas, ak to stihneme nejako naladiť, lebo predpokladám, že asi nebola práve ľudovka navrhnutá, ale ak by to teda ešte stihlo, tak my ešte jednu tému otvoríme a potom by sme dali prestávku, takže možno to stihne v ešte nahrať nejakú ľudovku tam. Stihneme krátko vyriešiť, ale však môžeme to prerušiť potom aj pesničkou, otázku toho, čo spravil bývalý, teda ešte stále súčasný prezident Spojených štátov amerických Joe Biden, keď omilostil, teda dal amnestiu svojmu synovi. Ako toto hodnotíte, ten, tento fakt, ktorý mnohých prekvapil? Pozrite, prekvapil aj mňa, pán redaktor. Jednoznačne prekvapil. No, z hľadiska formálneho ej, e, nič, nič e, e, neporušil. No, ale e, všetci tí silnečkári, demokrati, a najmä po 89. roku hovoria len o práve, práve o zodpovednosti o čestnosti, slušnosti. Veď na Slovensku už Kovač dal svojmu synovi tiež, e, megapodvodníkovi, <laughs> e, amnestiu, čo, e, čo je e, takého istého charakteru ako Biden a podľa toho, čo. Ale tá bola zrušená. E, e, mečiaro, e, Kovačová nebola Ko, Ko, Ko, Ko, zrušená, No Mečiar nedával svojim úsinovom. Áno, áno. Kovač dával a tá ostala, veď tým ho zachránili pred stejným stianím a, a dokonca sa potom stal diplomat, hej, podvodník, e, e, mladý Kovač. No, a tu, tu išlo aj o daňové podvody u Bajdena, hej podľa toho, čo sa predbežne právne posudzovalo, mu hrozilo 24 rokovo, alebo to asi volíte najprísnejšie prognózy. Ale podstata je, pán redaktor, v mravnosti. Všetci hovoria to, čo som povedal vo vzťahu tomuto režimu. No tak porovnajme si teraz napríklad Hej, Stalina. Všetci nadávajú na Stálina, dokonca hovoria, že to bol nejaký e, netvor. Ej. Pritom išlo o čistky, ktoré robili trockyšti ej, a pripisovali, pripisovali jemu. Máme druhú svetovú vojnu. Červená armáda urobí obklúčenie Pavlusovej armády pri Kursku. Ej tam je zajatých 350 tisíc nemeckých e, vojakov, aj generál Pavlus, neviem, či bol maršal vtedy, nie. to je jedno. A Stalin navrhuje, e, nie Stalin, pardon, e, Hitler navrhuje, Hitler navrhuje Stalinovi vymeniť maršala Paulusa za Stalinového e, syna. Ten, e, bol ako letec Červenej armády zostrelený a, a, a bol e, samozrejme zajatý e, Nemcami, teda Wehrmachtom. Hej. A Stalin tiež mal svojho syna rád, možno, nie že možno, ale určite. Aj Biden mal svojho syna rád. A Stalin na mrávnostnom základe povedal, že nemôže vymeniť vojaka za maršála. A určite ho to celý život prenasledovalo. Ale keby to urobil, hej, tak by znížil morálku červenej armády. A tým by mohol spochybniť budúci výsledok vojny, pretože tak by to Mnohí, mnohí posudzovali. A Biden podvodníkovi, ktorý keby bol odsúdený, ej, no tak dajme tomu, by si v 10 rokov, ale by žil, by žil, tak porovnávajte mravnosť terajších demokratických pomerov a mravnostné konanie Stalina, ej, ktorý keď zomrel, nebolo čo dediť. Predmetom dedenia boli dve uniformy. Jedna odnosená, druhá ako maršalská a onosené čižmi. Tak si teraz zoberte, takýto e, funkcionár, líder Sovietskeho zväzu, nebolo po ňom čo dediť. A tu v každom okrese, v každej obci máte celý rad oligarchov, ktorí majú nahromadené majetky, bohatstva a aj u nás žije napríklad už podľa statistik, Eurostatistik, bez nejakých 10 tisíc milión ľudí v biede. Tak ktorá osobnosť bola mravná? Biden? Alebo Stalin? A konala mravnosť? Ne, čisto, čestne. Ste ako otvorili skutočne tému, ale vidíte, nad tým sa v našich médiách Nikto nepozastavil, že o čo vlastne ide. V čom je podstata? Ej, tu treba sa na toto jeho rozhodnutie postaviť a rozobrať ho z tohto aspektu. Z tohto aspektu. Toto je, toto je vzor pre ľudí. Ľudia potom majú dôverovať, hej, svojej vlasti. Si syn je najväčší grazel a, a otec mu Tak potom e, prezident je taký istý grazel ako syn. No dobre, tak ideme na tú predstavku. No, oddychnieme. Poďme si dať, je tam už vybratá nejaká, niečo také podobné, ako, ako je to niečo ako folk alebo niečo ako e, ľudovka, však ja sa veľmi nevyznám. Tak pokračujeme v relácii s Harabinom nielen len o a dúfam, že teda nás počúval aj poslucháč z Viedne že sa potešil tejto pesničke, že sme mu takto vyšli v ústrety. aj keď on to najprv chcel pre iné rádio, ale tak aj my sme mu vyšli v ústretí, tak dúfam, že sa z toho teší. Pokračujeme teda v rozhovore a bavili sme sa o tej téme Bidena, ale prejdeme postupne na ďalšie témy, pretože je toho naozaj požehnanie a v poslednej dobe, alebo, alebo v ostatnej dobe veľmi zarezonovalo v spoločnosti, že ten konflikt v Sýrii, ktorý teda tam už dlhé roky trvá, myslím, že od 2011, keď sa to tam postupne začalo rozvracať a začali tie rôzne bandy a rôzny tí teroristi, alebo poloteroristické organizácie povstalecké začali bojovať proti sebe a aj poklesla životná úroveň kvôli tomu. To sa inak aj málo hovorí alebo respektíve ja som tam nepočul nikde na tých mainstreamových rozprávať. Napríklad tam hovoria o tom, že tá sírská armáda bola demoralizovaná, že preto vlastne nebojovali a nechali teda toho asada padnúť. Asada, ktorý teda odišiel do exilu a už to tam teda organizujú alebo už tam pripravujú voľby. Mainstream sa teší, teda, že tam príde demokracia. No a keď hovoria o tomto, že armáda bola demoralizovaná, skôr ako keby mali toho ducha toho, alebo keď teda rozprávali o tom, že demoralizovaná, tak v tom duchu, že aha, oni nemali rade toho diktátora. Ale tam treba spomenúť aj to, že oni naozaj málo zarábali. Jalal Sulejman, ktorý je rodákom zo Sýrie, hovoril, že napríklad vojenský dôstojník, ktorý by už mal mať asi trošku vyšší plat, tak on zarábal 40 eur mesačne, maximálne. A že za tých 40 eur mesačne je možné si kúpiť približne to isté, čo na Slovensku, že tam sú také isté ceny potravín dovážaných už, také ako na Slovensku. Takže si skúste predstaviť, že zo 40 eur mesačne sa dá vyžiť a ďalší ľudia zarábajú ešte menej ako tých 40 eur. Zarábajú aj 25 alebo 30 maximálne. A toto nikde tam teda nespomínajú. Ako teda vy hodnotíte, ako sa pozeráte na tie udalosti v Syrii, ktoré tak prekvapilo rýchlo to malo ten spád, napriek tomu, že oni dlhé roky tam už bojujú, tak zrazu teraz za pár dní, za myslím, že do dvoch týždňov to bolo celé zrealizované a Asad musel odísť. No. Syria to je, to je téma možno na aj jednu týždňovú vedeckú konferenciu. Každopádne to, čo sa tam udialo a tak veľmi rýchlo je mimoriadne prekvapivé. Treba povedať niektor, niektoré fakty. Syria od samotného vzniku aj pokiaľ bol etablovaný štát Izrael vždy mala principiálny postoj vo vzťahu k Izraelu v tom smere, že obhajovala práva palestíncov na samostatný palestínsky štát. Keď si zoberete dookola postoje všetkých štátov arabských, či už Egypt, Sávská Arábia, Alžísko, Maroko, Jemen, Emiráty, tam nikdy celkom jednota uh, nebola. To je prvý moment. Prvý moment, mimoriadne dôležitý a vidíte, nová garnitúra je bombardovaná eh, Izraelom, eh, pomaly už golandské vyšiny eh, eh, sú obsadené a momentálny režim na to v podstate eh, nereaguje. Eh, druhý vážny moment je ten, že a, a, a to lebo to je zjavný prevrat hej, e, v takýchto prevratoch v Arabských krajinách nebolo ani raz zaznamenané terajšej histórii, že by odchádzajúci premiér bol ešte dva dni premiérom a odovzdával by moc e, novo, e, nastupujúcej e, politickej e, no nazvime ju opozičnej e, garnitúre. To, to, to nemá to nemá príklad. Hej. Vráťme sa aj do roku 2011, kedy začali a potom vrcholili 2015 hej, tie protibašarovské alebo protiasadovské e, nepokoje teroristické, e, teroristické akcie. E, vtedy e, tí islamistickí teroristi Isil a Spol hej, samozrejme boli e, zlikvidovaní za pomoci e, za pomoci Ruska. To je e, e, nesporne. Ale chcem povedať to, že vtedy ich bolo o, okolo vyše, e, vyše 100 tisíc boli zlikvidovaní. Teraz údajne tam bolo maximálne 30 tisíc e, e, bojovníkov a oni de facto porazili miliónovú možno milionovú sírskú armádu. A pokiaľ ide o tieto teroristické organizácie oni a, a bojové skupiny, oni zjavne boli koordinované. Za každou, za každou takouto teroristickou organizáciou je tajná služba iného štátu. Teroristická organizácia je vždy nástrojom jedného štátu proti inému štátu. Musí mať za sebou e, logistiku, hej, musí mať za sebou politické, mediálne, ekonomické e, krytie, e, teda finančné, e, bankové a dodavky, e, dodavky zbraní. No tak kui bono, kui pro Kto za týmito, e, za týmito teroristickými skupinami e, bol asi už je známe, že Spojené štáty americké, Turecko, Izrael a minimálne títo. Ej. To, čo sa tam stalo, nie je možné, ej, že by takúto, o, takúto o, sílu ej, teroristickú armáda nebola schopná odradiť Tam samozrejme došlo k zrade. Ináč sa to ako nedá, nedá hodnotiť, pretože vojenskí by to neboli schopní urobiť. To, aká sa už urobila dezorientácia v armáde a v bojovej činnosti oficiálnej sírskej armáde a akým spôsobom to ešte všetko len povypláva na povrch. Ale nesporné je, že napríklad pri meste Homs tam boli sírské vojska, ktoré to mohli e, na tom samom začiatku likvidovať. Ale údajne mal prísť rozkaz, hej, aby ustúpili. A, a to už zrejme boli e, falošné, e, falošné tie hry cez nejaké satelity, spojenia a tak ďalej. E, nesporné je aj to, že, že napríklad oficiálne išla e, pomoc šítov hej, z Iraku. Prišli na hranicu a, e, a syrskí vojati utekali do Iraku. No tak oni potom sa vrátili s nimi a to isté e, šíti z e, Libanona, z Hezbalahu. His, e, išli na pomoc oficiálne. A, a e, títo, e, Utekali. Tak teraz je e, otázka, kto zradil, ako zradil, akým e, spôsobom, e, ako sa pripravili tieto, by som povedal, e, zámerne simulované, sum, simulované rozkazy. Toto, čo ste hovorili, že ekonomická situácia bola ťažká, to je nesporné, pretože však e, je známe, že Bášar a Asad pre svoj principiálny... E, Postoj bol pod sankciami. Čiže finančnými, ekonomickými nejakými potravinovými. Je proste všetko, čo bolo možné, tak ten režim bol pod sankciami. Ďalšia vec je, tú oblasť, kde, kde je ropa v Syrii, ona nemá e, také ložiska, jak Katary, Sávskej Arabia, alebo Emirátov, možno 30-krát menšie, ale predsa na, na produkciu a, a pokrývanie nákladov. E, sírskej ekonomiky stačili. A oni práve od toho 15. roku, kde sa ne nepodarilo dobiť Idlib, tam, kde zostali Američania, hej, tak toto vykradali a cez Turecko. Hej. A celú toto akciu umožnilo Turecko, pretože ináč by to nebolo možné, no. no a teraz sa odvíjajú otázky ďalšie, či nedojde k, delenie, k, deleniu, k deleniu Sýrie, hej. Začneme túto problematiku po telefonáte, lebo už dlho čaká poslucháč. Dobrý večer, tak dajte otázku. Ja vás tak takisto by som chcel naviedlať na túto tému, o, ktorú ste začali. Chcem sa spýtať názor v podstate na postup izraelskej armády. Nejak, ani v médiách sa o tom nejak nehovorí, ale v podstate tam nejde len o bombardovanie nejakých cieľov, ale v podstate o, o, o postup echoty. A v podstate, aké ciele tam oni teda e, zrejme sledujú, lebo m, ďalšia vec tam sú aj ruské základne. Neviem, či je to pravda, ale že v podstate aj na, na tieto sa útočilo a e, v podstate, čo som počul aj medvedia a tam v podstate nešlo ani tak o podporu toho Asada, ale viac menej išlo im o to, aby sa zachovala celistosť tej, tej sírie, čo v podstate je teraz samozrejme e, veľmi komplikované. Ale, Čiže mňa zaujíma teda uh, pohľad špeciálne na Izrael, respektíve na, na, na ten uh, aspekt toho postupu a, a samozrejme, jak budú reagovať na to aj tie síly, ktoré sa v podstate dostali do damašku, to je jedna vec. O to by ma ale zaujímalo z iného v podstate súdku záležitosť tých čurilovcov, ktorá sa teraz tiež je aktuálna, že sa v podstate zrušila ta väzba, že k tomu, či vie pan pán host, pán doktor nejaký, nejaký teda výklad k tomu a ďalšia záležitosť, ze Kliment, hej, prí, e, prípad Kliment. Čiže tieto tri otázky by som poprosil. Ďakujem pekné. Ďakujeme. Pekne večer, vás. E, dobré. Pokiaľ ide o Klimenta, toho sme rozoberali, asi ste prišli trošku neskôr. A možno ešte určite... ten jeden prípad, čo bol s Klimentom. A teraz ten nový ešte... možno, hej. No dobre, tak ako Klimenta a Čurilovcov necháme na konec a teraz pokračujeme ej, ej, ej, v tej e, Syrii. Na území Syrii Sýrie Syrie sa stretávajú zaujmy minimálne, hej, e, Iránu, Turecka, e, Spojených štátov amerických a Izraelom. Vidíte, čo sa stalo, hej, a toto je e, úspech e, Izraela, ktorý, teraz momentálny, momentálny, to je iná otázka, pretože keď Bašar bol pri moci, tak e, Uh, Izrael nemohol likvidovať všetky vojenské základne, ktoré teraz robí a držal sa so tej rezolúcie uh, OSN roku 74, tam je demarkačná uh, línia. pokiaľ ide o golánske vyšiny, aj tu časť, ktorú okupujú, hej, evidentne to uh, Izrael okupuje, pretože to je sírské územie. No a teraz povedal Netanyahu, že obsadí celé golánske uh, vyšiny a dokonca dnes uh, prišla informácia, že e, zo strany e, drúzov je požiadavka, neviem, či to je pravda, ale sú nejaké oficiálne vyhlásenia reprezentantov drúskej menšiny. Toto sú zvláštni e, moslimovia drúzy, ktorí nie sú ani šíti, ani ani Sunniti, ani Alavity, lebo v Syrii je vyššie 10% Alavitov, však Baša Rášad bol uh, Alavita, uh, aj kresťania sú tam. A, no a títo, že chcú ísť do zostavy Izraela, druzy, a žiadajú sa dostať pod zvrchovanosť Izraelského, izraelského štátu. Viete, že tam na hraniciach s Tureckom tam je kurdská menšina. No, čiže tam je aj záujem kurdov, ktorí ako presazujú američania. No, vôbec v tomto regióne tam je okolo 40 miliónov kurdov. Najväčšia časť kurdov žije v Iráne. Druhá najpočetnejšia skupina je Myslím v Iraku alebo v Turecku. Teraz neviem, že ktorí sú na druhom mieste a na treťom. Najmenšia čas je v Sýrii. No, takže sú rozohraté hry aj na vznik samostatného uh, kurdista. No tu už sa za chvíľu dostanú do rozporu samozrejme Američania a, a, a Turci. Uh. Irán, samozrejme, keď bol Bašar Asad pri moci, mal absolútnu istotu, že cez e, Sýriu e, Irán e, Izraelom e, nebude e, bombardovaný, prípadne aj preletami e, e, lietadiel, čo je zjavne teraz už vypuklo známe, že táto bariéra e, Izraelu e, ako odpadla. A preto sú aj také agresívne e, vyjadrenia Netanyahua e, na adresu Iránu a podporuje ho v tomto smere aj, e, aj e, e, Trump, že treba zlikvidovať e, jadrové zariadenia Iránu. Pre úplne komplexný pohľad na vec treba. E, povedať aj to, že do terajšej histórii vzniku štátu Izrael, Izrael nevyhral žiadnu vojnu s Arabmi. Žiadnu. Či už to boli tie sedemňové vojny, v 73. roku, kedy ešte Egypt zo so Syriou spoločne teda uh, viedli vojnu voči Izraelu. Vždy to skončilo poražkou Izraela, vždy vojenskou porážkou. Len, lenže za Izraelom stali Spojené štáty americké a celý kolektívny západ. Tak keď už sa to... Uh, smerovalo k totálnej vojenskej porážke Izraela, tak zasiahli USA, kolektívny Západ, jednak pomocou, potom aj nátlakom, aj vojenským nátlakom na arabské štáty, potom ekonomickým, finančným a sankčným nátlakom a diplomatickým a informačným tlakom a vyhlásili vždy, po každej prehratej vojne a po uzavretí prímeria, do ktorého dotlu, dotlačili Arabov, že vyhral Izrael. Teraz sa situácia trošku mení, pretože Američania majú totálne ekonomické problémy, ale aj vojenské problémy a asi sa USA občanskej vojne nevyhne nevyhne. Síla Spojených štátov amerických e, vojenská tiež totálne upadla, pretože keď je, niekedy mali 24 lietadlových lodí, teraz majú 4 lietadlové lodi, aj to dve sú v oprave a e, dominancia USA padla, ako pak z Amerikána. Vy to vidíte, že Husiovia im v Červenom mori zlikvidovali Okolo 18 ich, e, lodí tam aj dopravných, aj nejakých, ja to neviem, to nie je podstatné, ale posledne aj, aj lietadlovú loď Abraham Lincoln dvomi údermi ju znefunkčnili a Američania nie sú schopní <glie> ani len odpovede Jemenu. Zoberte si e, napríklad situáciu Uganda. Uganda pohrozila veľvyslancovi USA, to asi je dva mesiace dozadu, že keď sa neospravedlnili za nejakú úražku alebo zasahovanie do vnútorných vecí Ugandy, takže ho vyhostia. Toto by si Uganda dovolila pred piatimi rokmi voči Američanom. Tým chcem povedať, ale niečo iné. Tým chcem povedať to, že Taká pomoc, akú uh, Izrael očakával a dostáva, teda dostával permanentne od kolektívneho západu, aj od Ameriky dostávať už nebude. Lebo jednak uh, aj západ ekonomicky je v kolapse, pretože uvalil na seba proti ruské sankcie. Hej. To vidíte uh, aj z postoja... Uh, Jednotlivých štátov členských Európskej únie, že Francúzsko má iný postoj k Izraelu, Nemecko iný, Maďarsko iný, Španielsko e, iný, však napríklad Španielsko uznalo e, e, existenciu e, Palestíny a, a tak ďalej. To znamená, že toto Izrael už nikdy nedostane. Preto aj takéto aktivity tajných služieb aj Izraela, určite aj Spojených štátov amerických v tomto priestore vyvolať vojnový vojnový požiar. A toto je snaha, snaha Izraela, ktorému sa toto nedarilo, pretože chceli vťahnuť do konfliktu otvoreného Irán a Irán na to nejak Nereagoval to isté, bolo aj pokiaľ ide o Libanon, len e, išlo o útoky akože na Hizbalach. E, Izrael kričal, že už obsadzuje Libanon a pritom obsadil e, a postúpil po prekročení e, libanonskej hranice smerom na Hizbalach asi 100 metrov, v niektorých miestach dokonca aj 300 metrov. A hovoril, ako obsazuje Libanon a pritom, e, pritom išlo len o letecké útoky a že okupovať určitú krajinu bez pozemské, pozemných vojsk nie je e, možné doteraz Izbalák bombarduje Izrael e, takisto Husijovia z Jemenu e, e, z Juhu a pokiaľ išlo o, o e, reakciu Iránu tá bola e, tiež tak, aby som povedal, len e, preventívneho charakteru v tom smere, že sa nechce dať vťahnuť do konfliktu, aj keď tie, e, Izraelci e, zabili, myslím, Nastralaha a Saniu z e, Hamasu, ktorý mal byť niektorý jeden dokonca na, u nich na návšteve. E, I Iránci vypustili asi 200 e, rakiet a nalétov. E, zase propaganda informačná povedala, že, e, že nešlo o nejaký účinný útok, že v podstate všetko odrazili. Pritom pravda je taká, že zo z, dve, z 200 rakiet iba e, 18 e, zachytili a 191 dosiahlo svoje ciele. Irán napríklad e, poslal pozdrav Netaniahovi do Cezarej. Ej, samozrejme, že ho nezabili, lebo tam nebol. Ej, ale to neznamená, že Irán nemá vojenský potenciál na konfrontáciu e, s Izraelom. E, ako to nakoniec všetko skončí, možno, že aj tou prognozou, ako e, ju pred 12 mi, E, e, rok mi predostrel e, Kissinger, bývalý minister zahraničia e, USA aj poradca mnohých prezidentov, že Izrael končí ako umelý štátopravný produkt za nejakých 12 e, rokov. No už presahuje tu jeho predpoveď možno e, rok, dva. Podľa uh, niektorých analytikov britská tajná služba si už neželá existenciu uh, uh, Izraela. Čiže, uh, a tu možno bol uh, uh, aj konflikt medzi, uh, medzi, um, medzi spojencami Bašara Asada uh, Iránom a uh, Ruskom, pretože Rusko zrejme a jeho zahraničná politika nemala nič e, proti existencii i, Izraela, ale bola za zmenu, e, evolučnú zmenu tam pritomnej spoločnosti, ktorá e, dominuje cez sionskú ideológiu a, e, a Irán zrejme má na toto iný názor a je. E, alebo du je otvorenejšie k likvidácii možno aj vojenský sionské, Sionského režimu. Nesporne v Izraeli je Sionský genocidný režim. Taký, ako fašistický genocidný režim bol v Nemecku za Hitlera. Pokiaľ ide o, o, o Rusko, ej, je nesporné, je nesporné že, že to, čo sa stalo s Bašarom, je určitým spôsobom aj úder pre Rusov, pretože Rusy z hľadiska globálneho samozrejme, že majú záujem a preto aj v tom 2015 roku zasiahli svoju vojenskú E, spritomniť e, svoje vojska základne, e, a základne v stredomory, ako vlataký a Tartuse. E, pohovorí sa aj o tom, že to má súvis e, aj zo zradov e, Ruskej 5 kolóny v armáde, lebo vieme, že tam je kopu vlasovcov, hej, zradcov, hej, na čele s Gerasimovou, aj teraz e, raketa Orešník nešla cez velenie, e, cez velenie Gerasimova, ale priamo e, cez rozhodnutie prezidenta a Putina, čo šokovalo celý Západ, pretože nepredpokladali takúto uh, zbraň ani jej, uh, jej realizáciu. Tu uh, nejaký naučný inštitút vyrobil Orešníka, to išlo pod priame velenie, eh, priame velenie Putina a <laughs> nevedia, ej, aké to bude mať dôsledky, študujú to pretože to je nový typ zbrane, protizdušná obrana nezachytila to je určitý systém že tá raketa ide a potom z veľkej výšky má iný zbraňový systém ktorý pada už na konkrétny a presne na cieľ a zasahuje to neodvratiteľným spôsobom dokonca to nejaká kinetická energia, technicky to neviem popísať, ale ono na a, mieste dopadu potom vyvoláva trojetapovite zemetrasenie, tak toto, čo sa tam stalo v Južmaše, hej, tam boli koncentrovaní američania, hej, dokonca 6 metrové betony hej, do hĺbky zeme, hej, ako poschodia, hej, to zrovnalo všetko so zemom, a, ale nezostali tam trosky, len prach. No a Putin jasne povedal, že keď aj jadrové mocnosti budú akože provokovať tak a dodávať ďalekonosné zbranie, tak použije hej, taký, takého orešníka aj na Ramstein, Aj na akúkoľvek letadlovú loď Ameriky. A keď, keby, keď zo Severného Kaspického mora by to na Britániu išlo 40 minút, ale z Kaliningradu do Londýna by to už bolo len 6 minút, a do Nemecka do Brlin na 4 minúty. No, hovorím, hovorím to preto, že keď nastala špeciálna vojenská operácia a keď je prvotné, prvotné signály zlyhania Velenia armáde, Ruskej a pod Gerasimovom, tak uh, Putin stiahol všetkých úspešných uh, veliteľov a uh, vojenské kádre zo Sýrie. v ratanie No a uh, tých, o ktorých uh, bola spritomnená uh, uh, uh, slabšia výkonnosť, uh, uh, tak uh, išli do Sýrie. A možné je, že aj oni zlíhali a tým pádom zlyhali prečo? Zlíhali preto, aby oslabili ako vnútorná piatá kolona proamerická v rúskej armáde, aby oslabili Ruško a Putina. Čiže tu je strašne veľa okolností, skutočnosti, ktoré so Syriou ako súvisia bezprostredne. A ešte sa len ukáže všetko, čo je. No a ten život tam bol ťažký, hej? tak ako pod sankciami to máte tak, keby aj ten e, režim bol najvlasteneckejší, najpatriotskejší. A, a ľudia by boli patrioti, ale keď nemajú čo do úst, tak je ľahko ich e, zmanipulovať na e, odpor proti, e, proti momentálnym držiteľom e, moci. No a tak, ako vlastne hovoril aj Jalal Sulejman a odporúčam, aby ste si to vypočuli, milí poslucháči, v relácii v prvej línii, teraz v tej ostatnej, tak naozaj tam predtým bola potravinová sebestačnosť, že oni dokonca pšenicu vyvážali, ale teraz je tam situácia taká, že všetko už dovážajú, už sú prakticky kolóniou, tak ako Slovensko, už prakticky takmer všetko dováža. No ale... Ideme, dáme na toho Klimenta, ešte máme Čurilovc, ale ešte jednu tému by som rýchlo otvoril a to súvisí aj s tým, s, s, s, s, s, s tou predpovedou toho, toho jedného Kissingera, či koho si to Henry A teraz by som spomenul ešte jednu predpoveď, a tá sa často spomína a to je Baba Vanga, ktorá mala istú víziu a ja teraz odcitujem z čas.sk mystička predpovedala, že hneď ako pavne Sýria, očakávajte veľkú vojnu medzi západom a východom. Predpovedala, že veľká vojna sa začne na jar. Na jar sa začne vojna na východe a bude tretia svetová vojna. Vojna na východe, ktorá zničí západ, povedala. Čo si myslíte o tejto predpovedi? No. To že je tu v podstate aj civilizačná konfrontácia medzi ruským slovanským e, svetom a odchádzajúcim kolektívnym západom e, a vrátanie USA to je nespornávna je aj v rovine e, vojenské pretože na Ukrajine nejde o vojnu medzi Ruskom a Ukrajincami ide o, o vojnu kolektívneho Západu a USA hej, proti e, e, Rusku v smere oslobenia Ruska a, a konečným celom rozdelenia Ruska na drobné štátne útvary, aby sa dostali k zdrojom, pretože kolektívny Západ ani USA zdroje nemajú a ekonomicky kolabujú. Hej. No ja osobne si myslím, že kolektívny západ, kedy aj niečo vyprovokuje, lebo vzniknúť niečo môže, hej, tak e, ruská armáda ich zmetie zo sveta, ako si zoberte, oni sami priznávajú, že Rusko koľko vyrába zbraní za mesiac a že kolektívny západ a všetci dokopy to ani za rok nie sú schopní, pretože nemajú kapacity. Ale ďalšia vec, nemajú ani hypersonické zbranie, veď v tomto smere teraz hovoria o tom, že ak ich vyvíjajú a aj tak sú 40 rokov za Rusmi. Na zároveň nemajú zbranie typu orešník. Hej. A ďalšia vec. Rusi majú najsilnejšiu armádu na svete a po tých skúsenostiach tohto uh, pôsobenia na Ukrajine vyše hej, už dva roka, lebo to bol február, nie, 22, čiže máte už decembr, už viac jak 2,5 roka, teda skoro tri roky. To sú to sú neoceniteľné praktické skúsenosti, ktoré má francúzska armáda, má nemecká armáda, má americká armáda, britská armáda. A briti sú absolútne v rozklade, veď britské imperium a ostrov e, Veľká Británia končí, lebo celé centrum e, koncentrácie riadenia sveta presúva sa a už sa presunul do Pekingu, pokiaľ ide o, o britské imperiu Je to reinkarnácia re ich britských elit, ktorí už sú v Pekingu a, a re reinkarnácia a, britského impéria do do priestoru čínskeho. Tak verme tomu, že Babe Vange sa táto predpoveď... Môže byť, vojna, môže byť vojna, ale skončí takým fiaskom rýchlým. Hej, že ako... No. A poďme teda na tie posledné témy, ktoré otvoril aj pán. No, slucháč. pokiaľ ide o, o Klimenta. Tak tam je ďalší disciplinárny návrh, hovorím, už mal byť zvlečený a ten druhý disciplinárny návrh by už ani nebol, nebol potrebný. E, on je od ministra spravodlivosti a viaže sa k, ku kauze pára, advokát pára, ktorý bol brány do väzby a tam bola nejaká námietka zaujatosti a no Klimentovi Kozovi a e, bez toho, e, aby bolo o nej rozhodnuté, tak Kliment konal. He. Čiže to je zjavné e, zneužívanie pravomocí verejného činiteľa. Potom mal tam mať e, e, nejaké vyjadrenia pre e, médiá a, a nejakú agresívnu gestikuláciu. Toto majú byť tri skutky, pre ktoré minister spravodlivosti žiada zvliečenie z Galára. Neviem, v akom štádiu to je, ale asi jedno pojednávanie už bolo a bolo zase odročené. E, pokiaľ ide o Čurilovcov, hej, tam he, ide o, o kauzu, kde e, tí dvaja operatívci, hej, e, prokurátor podal návrh na ich vzate e, do väzby, Eh, okresný súd Bratislava 1, lebo tam je koncentrovaná trestná agenda, eh, ich nezobral do by eh, s tým, že hm, nezaoberal sa ani eh, otázkami viažúcimi sa k dôvodom väzby teda formálne, lebo považuje celé obvinenie za uh, slabé a nedostatočné, aby sa zaobral dôvodmi väzby, uh, lebo že tí svetkovia, ktorí tam uh, sú, uh, Tiger, hej, a ešte nejaký, to už ani neviem, aké, okay takže sú neverihodní. No a krajský súd dnes teda potvrdil to rozhodnutie prvostupňového súdu. Pre mňa je tento prípad tiež vypukli sladiska nedôveryhodnosti celej justície teda z pohľadu toho vrcholu súdneho, ako sme hovorili e, e, v že pokiaľ je rýchlosť konania, nekonanie, nepripravenosť e, sudcov. E, a, a dám vám na to e, svoje e, argumenty z úplne iného súdka. Svedok Tiger, hej, myslím, že Petrov sa volá, ano, no, bol kardinálnym svedkom za Matovičovej vlády a za fungovania Matovičovej, Mikulcovej policie ministra vnútra. Áno. A na, na jeho vypovediach boli viaceré ej, trestné e, e, stíhania. Čiže slúžil predchádzajúcej politickej moci. A ten istý tiger teraz slúži novej politickej moci ako Svedok. Toto je, je justícia. Hej. Čiže ani nie v priebehu troch, štyroch rokov, ten istý svedok raz slúži jednej politickej moci a oni si ho naštigerko hladkajú, hladkajú a potom sa pomerí politické otočia hej. a už druhá politická moc na štigerko, zase vypovedá ináč proti tým toto je dôveryhodnosť justičného systému. A toto všetko je odvislé od dohody o vine a trestne a od kajúcníkov. Takéto kupčenie hej, e, s kriminálníkmi. No jak vyzerá tá policia, tá vyšetrovačka? Hej, lebo ľudia nepozerajú na vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov e, tak, že si pre tromi... E, e, e, rok mi sa bal Matoviča ako politika alebo ministra vnútra a teraz sa bojíš Eštoka alebo Fica, veď ty máš rozhodovať e, Nezávisle. Čiže, čiže ja to hodnotím žiaľ. Žiaľ, čo ma mimoriadne trápi. S tým, že nejaký Tigerko tu určuje reálne určuje prácu policie, prokurátora a súdov. Čiže on tu určuje ak, aká bude výslednica spravodlivosti. Tak toto je dôverýhodnosť. To je tragédia. To je tragédia. Poďme ešte rýchlo otvoriť jednu tému a tá súvisí no máme aj s právom, lebo vzhľadom k tomu, že štrajkujú dáme poslucháča, ale poprosíme poslucháča, nech naozaj otázku dá za 10-15 sekúnd maximálne. Dajte rýchlo otázku, lebo musíme končiť. Dobrý večer. Veľmi, áno, áno, veľmi krátko. Pán Harabin, <coughs> poslucháč Jozef, ja sa chcem opýtať, už niekoľkokrát to bolo hovorené, keď ste boli minister spravodlivosti, pripracovali ste nejakú reštrukturalizáciu súdov, myslím, že tam bol smer, že vraj to zavreté v šupliku niekde na úrade vlády. Viete, o čom hovorím, že? No, ja som pripravil rekodifikáciu v smere zrušenia dohod o vine a treste, v smere... No, no, ako no, vy, vy, vy, no, ako minister spravodlivosti. No, ako minister spravodlivosti. No, ale hovorili ste už niekoľkokrát, že to je niekde v súpliku predpokladané. No, ako tie aj... novely sú v depozite, v depozite vlády, je, aj v smere zrušenia špeciálneho no, súdu. No. Ej, Dobre, dohody takže, ja súkromný prokurátor. Takže no, otázku? Pán Hrabin, tak, no. tak, áno, takže vieme o čo, jedna, jedna sa o túto vec. Takže predpokladáme, že máte pravdepodobne ešte aj kopiu. Bolo by možné, že keby ste to momentálne revidovali a provedme ako e, ako by som povedal e, prelustrovať týchto sudcov alebo aj budúcich adeptov e, ako na, na sudcov. Hej, e, a v prípade keby, že bola taká možnosť ja si myslím, že naše zákony dovolili napríklad, keby ste boli ako kandidátom na ministra spravodlivosti alebo keby niečo sa zomlelo, tak aby ste to mali po ruke. Taká, taká je moja, alebo naša prošba, mm, ľudí. Tak, po, pokiaľ ide o to, čo sme spovaniali v úvode, to je legislatívny návrh, ten sa nachádza v originálnej podobe na ministerstve spravodlivosti a aj na uh, úrade vlády a na a v podstate on bol pripomienkovaný všetkými rezortmi, čiže aj na ministerstve vnútra, generálne prokuratúre, on je všade, on vo finálnej fáze bol pod len prerušené konanie a dal do depo, daný do depozitu vlády. To nie je problém si o, oživite. To máte kada, No, tak veď, ako tých e, je strašne veľa, e, tých kopí, tak ako to nie je vôbec problém. Tak keby e, chceli, tak môžu to skartovať. Še, čak, g, tak kde to na všetkých miestach, to sa nedá. Ako. No a pokiaľ ide o, o personálnu otázku, no tak e, to je, to, e, tu treba vypracovať, a zase systém, koncepciu prípravy budúcich sudcov. Prípravy, veď ten systém... E, je, je škodlivý a, a produkuje také persony, ktoré by pred rokom 89. Ej, z 95% neprešli a nedostali sa do pozície sú čísla odborno profesionálneho, e, personálneho psychologického. A, a osobnostné. Už posledná otázka. Dá, dá sa to veľmi rýchlo urobiť, lebo ľudí to zaujíma a zaujíma ich to, že v súvislosti s tým, že lekári štrajkujú, hrozia výpovediami, tak vláda prišla s takým návrhom, aby oni mali ako povinnosť pracovať a ak túto povinnosť odmietnú, pôjdu dokonca do väzenia, ako sa na to pozeráte z hľadiska práva, Kde, alebo ktoré právo teda prevažuje, lebo je tam právo na život, alebo teda právo na nejaké slobodné rozhodnutie toho lekára, čo prevažuje. Pán redaktor, zase treba povedať, ja sa na veci pozerám z uhla pohľadu in media zres, podstata. Toto, čo tu teraz je, to je iba dôsledok likvidácie ústavného práva človeka na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Politické eh, garnitúry koalične s opozičnými sa sporia o tom, ktoré právo je prvotné. A obidve skupiny sú zodpovedné za zlikvidovanie zdravotníctva. Bez zdravotníctvo je zlikvidované zlikvidované, veď vy už nemáte e, šancu ani acilpirín e, predpísať, lebo vás va, žiaden lekarizuje, ale to je dôsledok toho, že všetky politické, oligarchické skupiny vykradali, vykradali, vykradali, vykradali a vykradajú zdravotníctvo a teraz našli konflikt v rovine nejakých, e, nejakých platov. A tým toto sa so zaoberať a neriešiť principiálne problém zastaviť kradnutie zastaviť kradnutie a prijať zákon o osobnej hmotnej zodpovednosti, veď tam je toľko tokov na ministerstve e, zdravotníctva a, a, a z rozpočtu idúcich do nemocníc, že stačí odstrihnúť len desatinu z tých tokov, tak e, finančne nebude kolabovať zdravotníctvo. Tak kradnú tam. No a ešte sa rozprávajú o tom, že štátne teda štátne nemocnice sa meni majú meniť na akciovky a to je už úplne... Nie, nie, to ako... Viete, to... Ako, asi som zodpovedal e, podstatu. Ja som sa ktoré... už bál, že dnešnú reláciu sa ani raz poriadne nerozhoníte. <laughs> Ale se ma vytočili, podarilo sa to. Vy sa ma <laughs> Ďakujeme ne. pekne, že ste tu boli dnes s nami a aj milým poslucháčom, že nás počúvali, že počúvali reláciu s Harabinom opráve. práve. Ďakujeme za účasť doktorovi Štefanovi Harabinovi. Pozdravujem všetkých poslucháčov vysielača Slobodného, aj vás, pane doktora, Želám príjemné sviatky, Viano vianočné, pohodu v rodine, blízku v prítomnosti blízkych no a, a, a na nový rok zdravie, zdravie, zdravie zdravie, zdravie Ďakujem pekne, rovnako sa ja pripájam majte krásne pohodové vianočné sviatky, nech sa vám darí a oddychnite si počas nich všetci aj vy, pán doktor takže na konci ešte splníme ďalší sen toho jedného poslucháča z Viedne, zahráme si ešte nejakú ľudovku a teda ešte raz krásne sviatky, šťastný nový rok a všetko dobré. Učí sa aj Michal Albert. Majte sa. Do počutia. Three, two